تو انو زم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم صاد الله پويي په ماناد دي كتاب ان انزليله کا دا كتاب عظیم شان نازل کړي شتاتا بلايقن في صدرك هرجم منهم نلايق نذا چراشي ستا پزړکی تنګواله د دې رسولو نام لتنذر بهم جو يره په دې سره خلق او ذکرا للمؤمنين او دا عبرت دې پاره د مؤمنانو اتَّبِعُوا مَنْ ذُلِّلَكُمْ رَبُّكُمْ تابعداريو کئ داغه قران چې نازل کړ شتا ستا درپستا سنا ولا تتبعوا من دوني اولياء او تابعداریمه ک وې دا قران بغیر د نورو دوستانو بزرګانو کدا اکثر خلقنا قران په پا دی پاتې شي وي دي چې داغي دوستانو مشران خپي الله وي داغي تابعداري وکوي قليلما تذكرون ډير لږ دي پتا شو کې عبرت او سن کې د قران نام او كم من قريه ته اهلكنا او سومره ډير د کلونا چلا یمن هلاکری ذی چې برتینه او واسطه پجا احاب اسنن هلاکت ازاسو چرابه دی تعذاب زمونږه بیاتن یاد شپي او هم قائلون یا بودی آرام كون کې د غرمه فما کان تاواهم پس نو आवाज ددی اِذْ جَاءَهُمْ بَعْثُنَا كَلَا چِرَاغِدِي تَعْضَ عَبْزَ مُنْغَا إِلَّا قَالُو مگر صرف دا بے وی اِنَّا كُنَّا زُوَالِمِينَ جِبِيشَكَ مُنْغَا ظَالِمَانُو فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَا اُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَاللَّاوِ خَامُ خَادْ مُنْبَتَا جلیګلی شی او اریت پیغمبران فلنس الن المرسلین او خامخمو بطقوس کو داغي پیغمبران لا جلیګلی شیو چ تاسو لا قوم نو سجباب درکړی او فلنقصن علیم بعلم بیا موږ خپل بیان کو پذې باندې د خپل علم نه اما غن غایبین الی نوم غایب ذخل مخلوقاتنا بلکی هر چا سره حاضر ناظریو والوزن یوم اذن الحق او طول د عملونو په دغرض باندې یقینیده اما ثقلت موازینو اخسوک اچ درون شو وزن العمل نزد دو اولائکهم المفلحون تبز دا کسان امدی کامیاب شو او من خفت موازینوهم هغه کو چې سپک شو وزن دا عمل نزد دي اولائک الذین خسروا انفسهم بزغ خلق دې چې د باکړی او خپل ځانونه ش کو بد سره عملونې ځکهپک شو دماکانو به آیاې ج زلیمون تا ځکه اچ زمون اتونونه ان کار کوون کېلهقدمکننااکم في العارځ او یقین خو تاسوله پوور ځ در کړي د په مک کې وجهلنا لکوم فيیا معشه او در کلیم دی تاسو لرا پا دی کې کی اسباب در رزق قلیلم تشکرون او دیر کم دی په تاسو کې دا اللہ شکر دا کون کی, کی دا دی نعمتونو ولقد خلقناکم او یقینن ما پیدا کلی تاسو دا یا نعمت سم مصورناکم بیامتا صلاح خیستا شکلو نظر کردابل نعمت سن مقلنا للملائکت اسجدو او بیاویلی امونگا ملائکتا چی سجدو کے لی آدم آدم علیہ السلامتا و سجدو سجدکڑی و ٹولو اللہ ابلیس مگر شیطان نوکڑی لم یکم من الساجدین نشده داغی ملائکونا چیغی سجده کون کیو قال ما منعکا وی اللہ چو سشی ما نکڑی اللہ تس جدائز عمرتو کون تا سجدهو نکڑا کلی چی ما تاتا قال انا خیرم منہو نوی بلیسو چی زددن اعلائم خلقنا من نار زکاچ زف پیدا کړیم د دا ورنه او من تين او دې پیدا کړې د ښټېنه قال فحبتمنها والا تشوشا زي جنتنا همایكون لکان تکبر فيها ندی لایق تل را چې تکبر او لوی کې په جنت کې فَخُرُجْ إِنَّكَ مِنَ السَّوَاغِرِينَ بَا رُزَا یقِنَاً تَبَادَ زَلِيلَ خَلْقُنَي قَالَ عَمْزِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبَعْسُونَ وِي شَيْتَانَ چِيَ اللَّهَ مَعْلَ مُحْلَتْ رَاكَ رَغِر وَذِي پُورِهِ چِبِيَا خَلَقْ جُوَنْدِ كِي قَالَ عَمْزِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِي يُب ار اولش پیله پوری قالا فمی ما اوتنی نو شیطان پس په سبب د دې چې زدي گمراه کړم لا قادن لوم صراط وکالم مستقيم زبام دې گمراه کوما وخاماخه کنم بدیتا پاګلار کې چې نه غطا تر رسیدلې ده نبه پریدم سملا تینهم بیا بزرازم دیتا د هر طرفنا من بین ایدیهم ده دید مخنا و او د شا طرف ده دینا و ایمانهم او ده دید خی طرف نهم و عن شمائلهم ده دید گست طرف نهم مطلبتنا مبالغدا ولا تجدو اکسر هم شاکرین اتوبنوم می اکثر خلق خپل تابعدار قالخرج من ا مز او محمد حورم ویلا جنتنا تبابت شوي او شلل شوي هر ذی کی لمن تبعك من هم خاغ سوق جستہ تابعداری کی په خلقو کی لَعَمْلًا نَجَهْنَا مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ خَامَ خَازُرُر بِالزُرُر زَبډاکو ما جهنم ستا سوده ټولو نه ويا تمسكون ويا د اسلام تکینا تموزا و ستو و زاوجوکل جنتا و جنت و کې وکلامن حيث پس خراک کوئی تاسو چکم زیست تاسو خخید دو دوالو و لا تقربا ها زیش شجرتا او منیز دیکی ده وینی تا فتکونا من از ظالمین کنیز دیش وینو شه وزان نقصان کون کی و وسوسا او الشیطانو وسوسا و کلا ده دوالو تا لوب دیله لهما چې اقبت داې جکاره کې د دواړو ته معیانو هم هغه به دنونه چې پټک شوو د دی نه پهلیاس د نور سره من سو آې چې هغه د دي حیو د عز په دنونه دي پهقاله وشیط مع نه کومه رب نیمه من نکلی تاسو د واړه رستا سو ان هه ز شجرتی تدې و نینن وزکه م نکلیه چې پدې کې یو کمال دی الا ان تکونا ملکې نه اغداز چې شی بتا سو ملائک قدینم کو او تکونا منل خالذین یا بشه تاسو همیشه پدې جنت کې وقاسهما او, او سوګند وکړ دي دوارو ته د دې خبرې چې اني لکوم علماء آل من الناسحين اقنن چې زستا سوډیر مخلص توسيما او خیرپای کوم استاد بدل له ما بغرور نو راوړل زان تا پډیر لوی کی سره فلم از قشجرته کلا چوي سکلا دواړو اغاونه بدلت له ما سوئاتهما نحکار شود دې دواړو ته بل چاته نه ته قبل سوکونه نحکار شود دې دواړو ته سوئاتهما واخپل بدنونه او داغي کمزورې متفقا یخصفان عليهما او شروع شود دواळा چې جختولې به پزان باندې من ورقل جننه اغا پانی د جنتو زګ حیا د انسان فطرتي صفت ده واناداهما رببہما اواز کو دې د્વાړو ته رد دې د્વાړو الم انحكما جما نوی منی کل تاسو ان تل کوما شجرتی د تغ ونینا واقلکما ما نوی ل تاسوتا ان الشیطان لکما عدو مبین چې بیسکه دا شیطان ستا سوخاره دشمن ده الا اوی دوا لو پدوا کی هغه کلمه یو چې ضلانه زکړی وی ربنا ظلمنان فسانا اے رب مونږه زیاته کړی خپل ځانونو سره دذو دعا عذاب سي چټول انبياو ظلم نسبت ځان تکړی ویلم تغفر لنا کته بہنه ون د خپلې خطای و ترحمنا کې ترحمنا و ترحمنا که پمون بانده دخپل من الخاسرین و یقینا شو بمونگا ډیر توانیان قال احبیتو و ایلا چکسی اطول بعضو کم لبازن عدو تا سخپل میان که بعضی دبازو دشمنان بای و لکم پلر دی مستقرن او استاذ لپاره پدی پا دنیا کې زيد او سيدو ذي اومتان الاحین او شکدا تریا وخت پوري قال فيها تحياون ویل چې پدې زمکه کې با تاسو ژوند تیروي او فيها تموتون پدې کې بیا تاسو مرئم او منها تخرجون او د دې زمکه نه تاسو راويستې شه يا بني آدم يا أولاد آدم علیه السلام فد انزلنا عليكم لباسا يقنان جي نازل کرده من پتا سبان ده يولو نعمد چه لباس ده جامد ده كدير سفتو ندي يو سفت دا يواري سو آتكم چه پتی ستا سبادنونا وریشا وبل سپت دا دی چه دی که خائص دی و لباس خیر بل دا سپت چې چه دا لباس دا پرزگا ری دی او دا پٹول کی بہتر سپت دی دالک من آیات اللہ دا لباسم دا اللہ دا نعمتنا یا نعمت لعلام یا ذکرون دید پاراچی خلقتن عبرتواخلی یا بنی آدم اولاد آدم علیہ السلام لا افتننکم الشیطانو دو قدر نکی تاصلر شیطان کما خرج جا من الجنتی لَكَن سُنَي كريستليو پخپليواس وسي سرا امور لارستاسو ده جنتنا ينزيو انو ماليباسهما ذي سبب شو چرويست چويستل چو ده دوارو نا جامع لباس ته جنت ليريو ما ساعته ما چو خي دي دوارتا خپل يراكم هو وقبيلو بېشکه دا شیطان ویني تاسو لره خپل او اوده ټول قام قبیلې من هيسو لا تراونا هم داغه زینا چې تاسو دینوی نه ان جعلنا الشیاطین اولیاء بېشکه موږ ګرځولي دا شیطانان مرګري او دوستان چل اړویلې په غوړ د قران نور دوستان مونږ یې نو هغه دیو کنه منگر دا ولی دا شیطانان دوستان دللزین دا کسان دا لا یؤمنون چه غیمان په پا قرآن باندی اذا پا, پا او دا شیطان دوستی دادا دا. چکلا کئی دا خلق کار د بی حیائی. کار کارد گونا قالو نوائی پا جواب کې وجدنا علی آبانا مګه مون دی دی په مشران خپل بزرگان خپل والله او امارنا بیا او لام ته حکم کړی د دی قل ان الله لا یامر بالبعشای و یوتاجب شک الله حکم نکی فقارونو د به حیاه سره تاو شیطان دی چې تاسو ته وسوسه یی چی اتقولون علالائم لا تعلمون اي تاسو جوړاوې پله باندې خبرې چې نه پويګې قل امر ربي بالقسطين هوا او ته حكم کولې رب زمان دینصافو د حیا او د عزتو بقيم وجوه کوم اندکل مسجدين او تاسو حاضر کې خپل ځانونه په هر وخت مانځکه ودعووه مخلصین علی الدین او غمون داسې شهري چې راوبله پاره کوي الله لرا چې خالص چه هغه لرا د بلنې کما بداکم تعوذون څنګه چې پیدا کلیوه بیا به هم داسې ژوند کی پسه مرګ نه فریقا ھذا وفریقا حقا الیم والضلاله یوړل لباداسي چیللا وته ہدایت کړی او بلړل لباداسي چې ثابت شي وي پاګی باندې گم رہی دا گم رہی سښیو ان متخذو الشیات وی ناو لیا زکه چې دین ویلو د دی شیطانان له را خپل دوستان او مرګری من دون الله بغیر د الله وَيَحْسَبُونَا أَنَّهُمْ مُوتَدُونَ او دیدا گمان کاؤ چه په پا ہدایت باندیو په پا حقیو دا نور خلق پا باتل دے یابنی آدماء اولاد دادم علیہ السلام خضو زینتکم واخ لحظان صراح پل خائص چه جا عمدا عند کل مسجدن او خاص کر په هر وخت د منځ کې وکول او اشرب اس کې ولا تسرفو خو زیاتې مکوو یا شرک مکوو انه لا يحب المسرفين په شکل لا محبت نکې د اسراف کوونکو سره قل من حرمه زینت الله الی چې و یا تاج حرام کړي اغزینت او قایس د الله هغه اخرج لعباده چې پیدا کړې د خپل بندیان د پاره چې غلیबास دی وتوی باثی مینه او چې حرام کړې دی هغه صفاو ستره رزق د الله قل هيا للذین آمنوا فی الحیات الدنیا و یا دا حلال رزق او لايق کسانو کسان سره چې مؤمنان دي په دې د دنیا کې انور لیم ورکي خالص تا یومل قیامت او دا به خالص شی د مؤمنانو د پاره پروز د قیامتوم یا به خالص شی د دنیا د غمونو او د پریشانونو کاذالک نفصلل ایات یل یعلمون تاسو <متوسطور> یالله وي مونږ بیانو آیاتونه <متوسطور> هغه قوم له پراجي پويږي قل انما حرم ربي البواحش هو یا چې حرام کړی دی رب زم ما ټول د بے حیاه کارونه ما زه حرمینه هغه خخ کاری گنایو ما بتوان اوه کپټ پنای والاسماء والبغيان او حرام کړې دي هر قسم ګنا او ظلم بغیر الحق ناجائز وان تشريكوا بالله او دا حرام کړې چې تاسو شرک کوئ د الله سره ماله مې نزل به سلطانا اګه شرک چې نه دی نازل کړې پاغي باندې الله سو دلیل تاسو ته تا پ تقولو على اللهمالله تمون دیم حرام کړړي دي چې تاسو او جوړ پله با دغا چې نه پويږ پولیکې اومت اجل او دهري اومد د پاه یو نیټ ده په جا جلم کله چې راشينیټ دي لا ستا خروونه ساتن نرو کږي یو ساعت هم د خپلنیټېنا ولا تقمون او نه چې مخکقیېږي یا بنی آدمه ایلا دا دې سلاممايات نه کوم رس من کوم په چې راشي تاسوته په غبران ستاسوونه انسانان ی قناعل کوم چې دغې کار بدایي بیاني وتا سبحان ازما آیاتو نا امنت تقوا واسلاح اغه څوک چې دلانه و یریدو چې آیاتونه و ورېدو او د خپل عمل اصلاح کړه فلا خوفنا الیم نوی سیر په دی باندې ولام یحزنون انوږي غم جن شی والذین کذبوا بیااتنا او کسان چې د ورځې نیکرل آیاتو نه زمونږه واستكبروا انهم او ځان لوی او ګڼو داغې د ځدقړینه ملایکا صاحبنار دا کسان جهنم یاندي ان فیه خالذون دیبه په جهنم کې همیشئ پمن ازلموا پسوک د لوی ظالم مم من افترا علی الایق از بندغا چانا چون مئی جور کری دی پالا بانی دروغم او کزو بی آیاتی او بالطرف تا دروغ جنکی آیاتو ندالا اولائی کائنا لهم نصیبهم من الکتاب تغا کسان چی دی او برا سی دی تا غبر خخ پلا یاد قرآن نا چمخ بیان شو چولائی چو کاصحاب النار تاب کې د دې برخه و یاو بر سې دی تا غبرخه هغه چې ردی عمل نامو کې یا هغه چې په محفوظ کې و حتی اذا جاءت مرسلنا تردی پوری تکذیب کو چې کل راشدی تا ملائک زمونږ یا توفونهم او ملکي دی لران قالوا نواییدی تا په دغه وخت کې د زورنۍ لپاره عینما كنتم تدعون من دون الله چرتہ دیوس هغه چې تاسو به او ځنه کول بغیر د الله نه کرامت شي نو سنره مدد کی قالوزی به یضل عنا رخصه مومنا او جیدو الان بوزیم گواې بو کې په خپل ځانونو باندې دې خبرې نوم کانو کافرین چریشτια خبره دا چې دې کافرانو قالذخلوا فی اممن اوبغي الا جزئ داخلشه په یمتون کې قد خلت من قبلکم چې تیر شوی دي مخ کې استاسو نه من الجن والانس فریانم پاکستا بندیانم پاکستا بنار پور کې دي کله ما دخلت امه اللعنت اختها اروخ کي چې داخل شي اومت نو لعنت وي په بل اومت باندې حتا عزت دار کوفيا جميعا تر دې پورې چې راگیر شي په دې جهنم کې ټول قالت اخراهم او وي دروستي تلونکي چې ډېر غصدي اولا هم فحق داغلوم بوکی اللہ تبوی ربنا رب زمانگا هاولا ای اغلونا داغا خلق دے داغا مشران دی چی منگے گمراکلیو فا آتیم عذابا زیفا فی النار نور کدیتا پور کی دکا پحپلو هم گمراہو منگے هم گمراکلیو فا قال لكل زيف بوي الله چهر یو لره چند دو چنده د دې د پار زکه دو چنده چې بخپلون ګمراه او تاسو هم ګمراه کړئ او تاسو د پار زکه دو چنده چې بخپله خو پوي دی چې دا جاهلان دی او بیا هم په دې پسروانه و لیکن تاسو نه پويګې وقالت اولىهم لاخراهم يا ابوي اغلهم بي امتنا دي ورستو امتنا تمامه وما كان لكم علينا من فضل الجنس تستاذ لپاره پمون باندې سو غراواله فذوقوا العذاب ان وي الله جوسك اي عذاب بما كنتم تكسبون دا په سبب دا وي چې تاسو کوم عمل او کسب کو په دنیا کې ان الذين كذبوا بآياتنا بيشكاوا كسان چه دغی جرم دا چه دروژن کړیو آیات توحید زمونږه واستكبرو انهم او ځان یې لوی ګڼدافېنه چې زمونږ دی تاجت نشته مو سره خپل علمشته لا تفتح لهم ابواب السماء پرابنننستېشي د دې د عملونو د پاره دروازې د اسمان او نو د دې د دوه ګانونو د پاره نو د دې د روحونو د پاره دروازې د اسمان ولا يدخولون الجنه نو به دي داخلي شي جنت ته حتا يلجل جملو في سمل خيات ترغه پوری جننن او زیزا او خو پسوام کې او دا خو نشي کې زه د جنه تنشیتله وګ دا لیکا نجزل المجرمين الله يذغسمه سزا ورکو مجرمانو او مشرکانو ته لهم من جهنم مهادن د دې لپاره په جهنم کې بسترې دې د ارام چرام پکې نشتا ومن فوقهم غواش او د پاسو د دین بیا پر دیو کمبلی او غذالیک نجز الزالمین او دغه سمون سزا ورکو ظالمانو ته جهنم کې اولذین امنو واعملو الصالحات او کسان سان چی معنی راوړو عامله کو صالح لانه کلفو نفسن الا وساها مونږ ابوج نچو په یو نفس باندې مگر مناسب طاقت دا و اولائی که اصحاب الجنتی ده مومنان او صالحان ده جنتیان دی هم فیا خالدون ادیو پتی جنت که میشهی ونزعنا ما فی صدوری من غلن اللائی مونگ باوباسو اغا سوچ دی پسینو کی دی یو بالسراغ کینا تجری من تحتهم الانحارو او بېږيبا د دې په اختیار کې هغه نه هرونه د جنت وقالو الحمدلله الذی هدانا او بوای د ډیر شکرې پوجا باندې چې الله دې الحمدنا او سناګانی زی هغه ذاتو هدانا لهذا چې مونږه دېزه تره واستو وما كنا لنهدیا ان مونږه چموږ دلار معلوم مکل وی لو لا ان هدانا الله کچره لم ته هدایت نو وکړي او د الله هدایت داو لقد جاءت رسل ربنا بالحق يقين راغليو پیغمبران زرب زمونګه او توحید سره په قران سره و نودو आवाज ووکل شي د احساس د پارادیز جنت تا ان تلكم الجنه چتهغه غ جنت ورستموا تاسو د ذکرش او کومیراسکی بما کنتم تعملون دا په سبب د عملونو چې تاسو کړی په دنیا کې ځانونه مړولیو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار اواز بوكي جنتيان جهنميانتا انقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا شان دادي تيقنان امونتا وعدا چکل ومنغسا ربز منغا رشتيا. فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا فَعَاتَصُمُ أُمَّنْتَ غَوَادَا چکړې وراب تاسو سر رښتیا قالوا نعم اوو جننمیان چاو فعزنا معذن بینهم اعلان بوکیو اعلان كون کې پومېندځي کې اللعنۃ ش دا د چ لانت د الله دی په ظالمانو سدونان سيل الله ظالمان هغه خلق دی چمنې کو خلق دله د دن نه بغونه یجه او کوشش کوششي کوو په دی دن کې دغلته او د خطه ام بالآخرتی کافرون او دی پاخرت باندیو منکار کون کیو او بیناو معا حجاب او پمیندو جنتیانو جان نمیانو کی یو لوی دی والدی پردد والی الاعرافی رجالن او داگه دیوال پا سر بانده خلق دے سردی یارفونا کلم بسیما هم اغی پیجنی حریو لرا دا جنتیانو جهنم یاننا پا خپلو نخو سرا جنتیانو پیجنی په سپینو مخونو پا تو او جهنم یانم په جنی پتور و مخونو پزیر و سترگو و او اصحاب الجنتی دیب آوازو کی جنتیانو تا ان سلام علیکم شان دادی چه سلامت یادی پتاسو باندی چه بچوه لم یدخلوها و امیت دا عراف والا خوندی داخل چوی جنت تا خوبطمدی و ایزا صرفت اب سوارو ام تلقا آصحاب الناری خلی چوارو لشی نظرون زدی چرتا بی اختیارا فطرف دو جہنم یانو قالو ابو ای ربنا ای رب لا تجعلنا معا القوم الظالمین منگا مگر زی مرگری دادی زالیمانو خلقو فنا دا صحاب الاعراف رجالن بیا باوازو کی دا اعراف وال خلق دا سی صلوتا یعرفونهم چی دی بے پیجنی بی, پی بی سیماهم فرق اس پیدا دارن کړه تاسو له خپل ډول له خپل اکثریت او ما کوم تم تستكبرون هغه جتا سوبالوی کوله په دنیا کې هغه اولای لذین اقسمتم ایادادی هغه کسان مؤمنان چې تاسو سو سوګندونه کول لا لنا اللهم الرحمه جوَر بَن کی الہ رحمت کو لو جنت و ادخولل جنتا اغه ته کوم چې داخل شي جنت ته لا خوفن علیکم نبَی یرب تاسو باندې ولان تم تحزنون نن به تاسو غمجن شئ اصحاب النار اصحاب الجنتی اواز به کی جہنميان دی جنتیانو تا ان افیضو علینا من المائی چرا توی که پمونگ باندی سلگی گنتی او بو او من ما رزقکم اللہ یاد آغنا چه اللہ سخوراک در کڑی دی قالو ان اللہ حرمهما او بو جنتیان چه بیشکا دادوار سی دون اللہ بنکڑی حلل کافرین په کافرانو باندې الذين اتخذو دینهم لهوا ولعبا داو کسانو چې نیولې وخت په ذیل په دنیا کې په لوبو په ټوکو سره وقررتهم الحیات الدنیا اته ککړې ودي لرا دې جون د دنیا فَلِي وَمَنَنْسَاهُمْ اَلَّاوِي نَنْوَزِي مُنگا پرِخُودِ الْبَجَعَنَّمْ كِي کَمَانَسُو لِقَاءَ يَوَمِ مَعَذَا سنگا چی دیر کلو مُلَاقَات در وَزِخْفَلِي وَمَا کَانُو بِآیَاتِنَا يَجَحَدُونَ او بِالْبَذِي وَجَا چِوو زمانگا یا تُنَّا انکار کون ولقد جئناهم بكتاب من <تصفيق> الله يمنغاراول وديتا یو زم شان کتاب فصّلنا ولا علم چمږ دیرو از حقړیو د خپل علم نه او ذم ورحمت للقوم يؤمنون ا هدایتو په دنیا کې او رحمتو دې قوم لپاره چې ایمان راوړل هل ينظرون الا تاويلا داخله انتظار نه کې نور ستایمګر عاقبت قرآن ته چې د سویل دي او غوړ اشتیاش یوم یاتی تاویل او پاورځ باندې چر راشي عاقبت او مطلب د قرآن یقول الذين نسوهم من قبل نوای با کسان چ پرېخه او د قران لپاره په دنیا کې قد جاء ترسل ربنا بالحق يقين چراغلیو پیغمبران د رب زمونږه په حق سر راغلیو فهل لنا من شفعاء نو عايش ته زمونږه لپاره سوک شفاعت کوون کی فاشفعوا لنا چې شفاعاتو کی زمونږه لپاره الله سره يَوْدَامُطَالِبَكُمْ أَوْ نُرَدُّ فَنَامَلَا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ يادِمُن واپس کړي شې دنیا ته چې عمل وکو بغیر زغینا چې مونږ کوم عمل کړي په دنیا کې قد خسروا أنفسهم یقیناندې خلقو تبا کړي دي خپل ځانونه وشرک او کفر سره او ولانهم ما كانوا او شو دینا ها چی دید زنن سجور کلیو این ربکم اللہ اللذی خلق السماوات والارض بیشکار افستاسو اللہ آغزات تی چی پیدا کری دی اسمان نوزم که فی ستت ایام پاندازازش پگردی که سم العرش او بیا غل برابر دی پارش باندې یوشل لنهارا راولی د شپه پروزي باندې يتلوه حسيسا چتلب کوي د زیروزي ډیر په تلوارې پشم پیدا دی نورو سپوگ ون نجوم او پیدا کړي دین وروسته وګمه ونه جو ما اوستوري ټول مسخراتم به امره تابعدار دي د الله د حکم الا له الخلق والامر خبردار خاص الله لرا پیدا کولهم دي او الله لرا حکم د ذی هم دي چې لولو بل چا ته ندي حواله کړی تبارک الله رب العالمین برکاتو نو आले دی الله چې په لون کې زمو خلکات ته ودو ربکم تزرعون وخفیه رمضانک رب لرا خو فاجز سر او پرورو انه لا يحب المعتذین بے شک اللہ محبت نکی دا اچا سلام چې تجاوز کوي په شرطو نو د دعا کې ولا تفسدو فیل ارض او اصلاحها افساد مکوې پزنو مکو کې پشرک سره پس دا ویچ اسلعو شوا په توحید سره ودعووا خوفا و تما اغیس لا دادا چراو بلے اللہ لرا او پا یرا او پا تمہ باندی رحمت اللہ قریب من المحسنین بیشکا دا اللہ رحمت دیر نزدے دے موحدین تا و هو اللذی یرسل الریاحا اللہ اغیس لا دادا چرا بشرا من باین ای ذی چې خوشخبری ور کوي خلکو لره مخکه مخکه د رحمت تعالی نه چباران دي حتا اذا قلت صحابن سقالن تر دې پوري چروچت کی ور یذ درنی سکنا او لبلذ میتین الله یمږه اوشلو اغه کلیتا چې وچوي بارانتِ حاجت وی فانزلنا بهلما اوارو منگ پدی سروبو فاخرجنا من کل السمرات پس روباسو منگ پدی و بوسرا هر قسم میوی کذالک نخرجو الموتا امدق سبا جو اندیکو پا قیامت کی ملی لعلکم تذکرون تام د دې لپاره بیان که د دلیل چې تاسو ته عبرت واخلې والبلد تویبو یخرجونباتهو به اذن ربی نروزی داغی بوٹی اوف فحکم رب به کلی کله چې پاکیزه ده نور او زی د غې بوټي او فصلونه په حکم د خپل رب سره والذی حبسان اور اکلی چې خورځې لا یخرج الا نہ کذا نروزی ذا غینہ مگر ازغی کذا الکانصرف الایات اللہ اذا سمنگ بیان وذمثالنا دا, دا, دا خلق و اذنا کر خلق و ذسمه کسرا لقامی یشکرون و دای قوم لپاره دا چتاوی داری کوي لقد ارسلنا نوحا الى قومه يقينن مونږ لګلې نوح عليه السلام خل قوم ته فقال يا قوم اعبدوا الله اويي خل قوم ته پداوت کیچې قوم الله يا وګړې كلا توحيد امنه من اله غيره نشته استعوذ به مددگار بغیر د نه ان یخاف علیکم عذاب یوم عظیم کدام سلام ونمنلا نو زیریږم پتا سو باندې دا عذاب دروازه لوي قال قال من قومي نو ویغه سردارانو په قوم دځکه ان لا نراک فی ظلال مبین بیشکمه وی نو تعالی رحامه خافه گمراهه اخکاره قال يا قوم لي سبي ذلالت ونوح عليه السلام اي زم قوما نشته پما پوری زره گم رہی ولکني رسول من رب العالمين دليل میداري جز از تعظيم در رب ذ مخلوقات وبلغكم رسالات ربي زان رازم تاسو ته احکام د خپل رب وان سہل لكم استاذو خیر خوای کوما بنیتین کوما لا تعلمون او زپویګم د الله ترفنا دا دی حق باندې چې تاسو په نه پویګې او انجاکم ذکروم میر ربکم اے تاسو حیرانی اے پا دی خبرا چناغ تاستا بیان دخپل ربنا علا رجول من کم پیوسری بانده چستاسو پشانت انسان ده اوستاسو دقام نده لیون زرکم چی تاسو یری ولی تتقو چی تاسو زن بچ کې د کفرنا ولی علکم ترحمون یقینا تاسو بانده ورحم کریشیم فکذبوهو پس در روغ جنکوینو حلی سلام فان جیناو منگا بچ کدل را واللزین معاو فلفل کی آغا مرگری زدو چود سرا پکشتی که واغرقن اللزین کذبو بی آیاتنا او غرقل منگ آغا کسان چی در روغ جنکلی و آیاتون زمونگا دی گناو انهم كانوا قوما امين يقينن داسيو قومه جلنده ود حقنا فلاذن اتاهم هودا اولئك الذين غاديا نتا ورود دي هود عليه السلام قال يا قوم اعبدوا الله اغم دغ مساله و كلا جه زم قوم الله مَالَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ نِش تَسَاوذ پاره یسو حاجت روا بغیر ددنە أَفَلَا تَتَّقُونَ تَسُولُنَا یریگه ذَلَلَن قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ وِیَغَ سَرْدَارَانُ اَو کَسَانُ چې کفرې کړي او په قوم دد کې إِنَّا چیقیناً منگ خام خاوینو تا لرا پڑیر لوی جحل کی وِنَّا لَنَا زُنُّكَ مِنَا الْقَاذِبِينَ هم منگ یقین کو پتا بانده چطو در اوجنو نئی قال یا قوم اوی حود علیہ السلام زما قوما لے سبی صفاتن نشتے پما پوری زرع جحل ولیکن نی رسول من رب العالمین لیکن زخو استازی اماد درب ده مخلوقاتو ابلغو کم رسالات ربی رسوم تاوستا اغا پیغامات تخپل ربو چراکلی دی و انا لکم ناصح امین او زخاص تاوز ده پارا خیر خواهم امانتگر او عجب ایا تاسو حیران یا خبران جا کوم ذکر م ربکم چراغ تاسو بیان او نصیحت او ضرب تاسو رجل من نکم پداسی او سړی باندې چ تاسو د قوم ندي زیون زرکم چ تاسو یری وذكرو اذ جالکم خلفاء او یاد کړه د احمد تعالی چ تاسو یو ګرزولې آباد مِمَّ بَارِقٌ مِنْ رُوحٍ فَاسْتَقَامَ لَنَا عَلَيْهِ السَّلَامُ ذَهْلَاقَتْنَا وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطًا او یاد کړی اې تاسو په مخلوق کې د بزننونو نا فذکروا اعلی الله یاد کړه دا انمتونو د الله او شکر دا کړه چې د الکم تفلحون یقینا تاسو وکامېاب قَالُوَ عَجِئِ تَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُمْ وَعَادِيَانُوَ چه آیت مونگ تراغلی زدید پارا چه مونگ دید بندگی کو یوازی په توحید سرام و نظر ما کانا یعبدو آباؤنا او مونگ پریدو حقا چه عبادت بے کودو مونگ پلارنی کو فاعاتنا بما تعذنا پسره اللهم تعذرب چته مګي راي پاري باندې كونتم من الصادقين کچريته د رښتينه خلقونه قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب ويوه د اسلام چ یقینن چې شرک دي او ذال الله قهر و غضب از وجع ذلونني في اسمين ايتا سما سره جګري کوي په داسې نمونو کې حقيقت یې نشتم سميتموها انتم و اباؤكم چې نمونو یې خې دې تاسو هغه لره او تاسو پلار ما نزل الله بيان من سلطان نده نازل کړي الله د دې تو دلیل صدللظ پس انتظار کو خپل انجام ته اني مع کو من الممنتظرين زومته سره انتظار کوونکم فنجنا هو الذي نه معاه بررحمت من پس بچ کومونګ هو د اسلام او کسان چې مګري د خپل رحمت سره وَقَطْوَانَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِي آيَاتِنَا وَبْرِيكَ لِمُنْغَا جَلِي دَاغِ كَسَانُو چِ دَرُو جَنْكُولِيَ عَيَاتُونَ زَمُنْغَا دَي گُنَاو وَمَا كَانُو مُؤْمِنِينَ وَنُو دِي ایمان رَوْلُنْكِ وَإِلَىٰ سَمُودَا خَام صَالِحَا لَيْقَلِي وَمُنْكَ سَمُودِي قال يا قوم عبد الله ما لكم من الهين غيره اغم دقا ما صلوك رخ بالقوم تا جيز ما قوما اللا يوغنه نشته ستاوز ده پارا حس مددگار بغير دالانا قد جاتكم بيناتم من ربكم اقنام راغ لتاوستايا و معجزات رفستا سنا هازهي ناقت اللهي دا او خدای الله غ الله ولع عزت ورکړي خپل نوم یې پیخې دي لكم آیهن استوذه لپاره معجزه ده فزروا هم ده فرید تاکل فی ارض الله چی خوراک کید الله پزمکا ولا تمسوها بسو ان اوذیل الله سمو وروړې په zarar سره ویاخوزکم عذاب علیم و بنیسی تاسولا عذاب دردنا کو اذکرو یاد که دا اللہ نعمتنا اذ جا لکم خلفا یو یوگر زولے سرداران من بعد عادن پست عادیانونا و بو اکم فی الارضی تاسولی دیر زیدر کپز مککی تتخذونا من سهولی ها قصوراً چتا سو جوړا وې پنار باندې باندې وطن هيتو نل جبال بيوتا او تاسو تراشه په غرونو کې کورونه پس ګورو علالاي نيات کې ده نعمتو زده الله په شکرې سرا ولا تاسو په ارضي مفسدين او مګر زه په مزه کې فساد کوونکي خلاف کو انکی پیغمبرانو قال الملأ الذين استكبروا من قومه او هغه سردارانو او معتبرو چې لوی کړی واده ده په قوم کې للذین استضعفوا لمن آمن منهم ali kasan ta chede rezano wari ban gnalishiu ina aya kasan chi man rawle upadi ke ا تعالی مون استدا یقین ده ان صالح هم مرسلو میر ربی چې دا صالح علی السلام پرشتیا را لګل شو پیغمبر دی د خپل ربنا قالو او یه مومنانو وجزانو ان نبی ما اورسل به مومنون مونږ چیو هغه ما صلیبان دی چې را لګل شو دی بغیر بان دی مان راولن کیو چستا سواسل دشمنی دے مسئلے سردا قال اللذین استكبروا یا کسانو چلو ایکڑیوا ان بالذی آمنتم به کافرون و منگ خاص پاگا مسئلے بان دی چتا سو پ ایمان راولے منگ پین راولوں منگ پ کفر کرو پا کرونا نہ الکلاو خان تو کلی توان امر ربہم انا فرمانی وکلا د حکم د خپل ربنا وقالو او وی وی د ډیره مستینا یا صالحو اتنا به ما تا ایغونا اسالح علیہ السلام وسرا ول مته عذاب چته مونږ ییین من المرسلین کيته پرشتیا دپیغمبرانو نه فغزات عمر رجفاتو اونی ولدی لایو زلزلي فاصبهو فی دار امجاسمین وګرزیدل پخپل کورونو کې پړواخې وتولعنهم واپس شو صالح علی السلام د دینا وقالا وی وی یا قوم ای زمہ قوم ما لقد ابلغتکم رسالہ ربی ما غستاسو په نصیت کې کوتاهی نظر کړې ما ورساو تاسو ته پیغام د خپل رب ونصحت لکم او ما تاسو سره ډېر اخلاص وکول ولیکن لا تحبون الناس هیین لیکن تاسو کې محبت نشتا دا اجاس راجستان خیر خیرفایي کوي ولوتن ازقال لقوميه ديګلې مون غلوت عليه السلام کله چې وي خپل قوم ته اتاتونل باشتا تاسو داسې به حیاي ته ما سبقكم بها جنزي مخکشي وي تاسو نه داوي عملته من احد من العالمين يوتن د مخلوقات انکم لتاتون الرجال ايته سورۃ الکه ناری نہ ہوتا شهوا تند پار پر کولو د خپل حاجت من دون النسای بغیر د زناناونا بل انتم قوم مسرفون بلکې ايته سيو قوم د حدنا اوریدن کی او ما کان جواب او بل سنو جواب د قوم د لوط علیہ السلام اغطا. اللہ انقالو مگر صرف دیوی اخرجو من قریتکم چوبا سیدی لرا دی کلیستا سنا انہم اناسو یتطوحرون یقین اندازہ سے خلق دے چیزان تا دیر پاک وی فان جینا و پس بچک مونگلوت علیہ السلام او مرگریز دو اگر مراتو مگر نا خضد دو کانت من الغابرین اگر پاگر خلقو که رالا چه عذاب پیراتو وامتورنا علی امتورا اوورو منگ پذیباندی باران دکانو فنزرو کیف کانا آقبت المجرمین نوگور اثرنگش انجام د مجرمانو خلقو ایلامدی اناخاو شعیب علیہ السلام او لیکل مونږه مدینتا یود دی روردی شعیب علیہ السلام قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره او شعیب علیہ السلام پخپل بیان کړي چه زما قومه تل لا بندګی کوي یاوازي نشته سوده پاره ایسوکو حاجت روا بغیر دالانا قد جات کن بینتم من ربکم یقیناً راغلی ده تاستای و معجزه ده رفستا سنا که قدام صلده و قبل معجزه ده فاوفو الكیلا والمیزانا نمع آملات سمکه برورکوه پیمانی او طول ولا تفخصن ناسا شیاءهم امکا موی خلق لرا مالونا و سامان نده دی, دی و لا تبسیدو فی لردی بعد اصلاحی ها پس ادمکا وی پز مکا کی شرک سرا پس داغی چې اصلاح وشوا په توحید سره او یا پراتلو ده پیغمبر سره زالکم خیر لکم دا کارون استاو ده پاردی فیده من دی ان کنتم مؤمنین ج تاسو شو مومنان ولا تدو ب كل سر او مک پهه اللار کېدونونه چې خلقي را نان صبي للله او من کو دله د دنا من آم به هغهڅک چېمان را وړي پله سره الله بادي او په غمبر سرهمرګري او څنګه مونکي کوي او تبغونا او وجم راوبه سړی ته په دې دین کې غلطي او خدای زړه نه کوله شک ورځوي دا ده هر قوم عادتو په خلق خلک باندې کړي د دین نه وذكروا یاد کړئ ځکه تاسو ډیر لګوي هم پشمار کې هم پمال او دولت کې فکسرکم ملادې ورکلې وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين او فکروا که مخک قوم نو تاج سرنګ غش انجام د فساد كون کی ساسو بم دره انجامي وين كانت وایه فطم منکم آمنو او کوي پتاسو کې داسي اور دلا چي ایمان راوړي بالذي اورسلت به هغه مسله او هغه دین باندې چې ذرا لې ګلشم هغه سره ط ف يُؤْمِنُونَ نو او اډله داې ایمان نه راړي اختلا جوړ کو پسس برو نو بس خبر کوئ حکوم الله بنانا تر د پورې چ اللهفیصللو کې دمونږ استستاسوځک وه خیر الحقیمين او غډیر بهترفیصله کوون کې د دظ هرر چانا فَنَزَلَ جِزِيلٌ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ هُوَ مُعْتَبِرٌ أَغَكْسَانُ جُلُيكَ لِوَاقَامِدَ ذَكِيٌّ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ مخه او به تا لره ا شوبل سلام په نه آمنو معکان او کسان چې معې را وړی تا سره من قیتې نه ددي خپل کللي نه اولهدن نه في ملت نه یا به تا سره اوړې زمونږ ګدین ته قالله وله اوکن وشعب علیه السلام اگرچه منگا بدگن استاس الدین قد افترهنا علی اللہ کذبا یقینا جوڑ بکمونگا پالا باندارو انعودنا فی ملتکم کچر منگا اگر زید استاس الدین باذنا <بادة> جن الله منا پس دا وی چلم بچکلیو د د وما يكون لنا ان نعوذ فيها او ذا نذیل یقوم لرا چم گا راش استا سدینتا الا یشاء الله ربنا مگر اغا چ هو علی الله چې رب زمنګے وسیع ربنا کل شین علمنا پر سیدی رب زمونگار یوشیتا په په علم کې عللای توکلنا خاص په لوان دی مونږه یت مات کړی رب نفتح بیننا و بین قوم او میاں زمون گا دذي قام زمون کي بالحق توافيصلا چي پينصاف او تو بهتر فيصلہ کوونکي قال الملوا الذين کفرو من قومي وی هغه مشرانو سردارانو چکو فري کړو په قام د شعيب عليه السلام کې خپل قوم ته ویلنې تبا تم شعيبن کجرتا سو پی روي وکړه د شعيب عليه السلام انکم ذلخاسرون یقینا انت سبادر بختای په غزته مرراج فتو په اوننیول دي لرا ل زلی فاسو في داې هم جاسیین نوګر د دل په خپلو کرونو کې پړ مخې الذي نهقد هغه کسان چې د روجن کړی او شې سلام کا لم ی نهفی تا به نووي چې داد په د مایان کې الذين كذبوا شعيبا هغه کسان چې دروغجن کړي او شعيب عليه السلام لرا كانوا الخاسرين هغه په بلا بدبخت شو فتولى عنهم و پسى شعيب عليه سره يا قومي اذن اذا ابلاوتکم رسالات ربی ما هو رسول تاستا احکام د خپل رب و ونصحتو لکم او تاسو پوره خیر پای میوکړان پکې فآسع علی قوم کافرین غذ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنَ النَّبِيِّينَ الله ایمون نزلې غلې په یو کلی کې یو پیغمبر الا خذنا اهلا بالباسای والضراي مگر نیولې دې خلق داوی په سختو سره او پهมารزونو سره لعلهم يضرعون دا دې دې پاره چې دې الله تعالی جذیو سبد دله مکانه صیت حسته بیا بدل کومونګ حالت دی دي د پهځای د سخته باې هم خوشالی وړه حپ او ترض پورې چې ډیر شو پهمال کېو پاات کې وقالو او صرف دی په مسا به اانده او سر راو چه یقینن رسی دلی ویزمونگ مشرانو تومده سی سخته او خوشاله داد دنیا یوارده وی پرچه بانده رازی فاخذنا ام تتن و ام لای شعرون پس اونی و المنگ دیل را ناسا پا او دید زن خبر نشو و لو ان اهل القرآن او کچره دغه کولواله جهلاک شوی دی دی ایمان را وړه و تقو زانه بچ کړي د شرک نه دفا تحنا علم برکاته من السماي يقنن مب پرنستې په دی باندې برکاتو نا او د زمکه ولیکن کذبو لیکن دی دروغ جن کرل پیغمبران پا خزنام بی ما کانو یک سبون پس اونو المنگدیل را پس ابب داغی عملو نخپلو افا امنا اهل القرآن ایا بچ بشیدا موجودا کلوالا ایاتی هم بأسنا چرا شدیت عذاب زمونگا بیاتاً دشپی وهم نائمون چدیو دی او آمن اہل القرآن آیا بچ پا شیدہ کلوال خلق بدی عذابنا ایاتی هم بأسنا چرا شدیت عذاب زمونگا دی مشغولې په کارونو کې او اامینو مکر الله ای ادي داس پروا دی د الله د عذاب نه ته مو سره نشته فلای اامنو مکر الله ای نبی پروا کوي د الله د عذاب نه او د قهر نه الا القوم الخاسرون مگر قوم چډیر بدبختي او لم يد او لم يد لل الذينا يرسونه الأرض ا عبروار نهقاې قسانته چېمقع من بعد اه په دا خلقونه چېغې معکانو اوغي حالاک شو الله ونشاوه صابنا بزیم، د دې خبرې عبرت او چېرې غواړو عذاب باور کوذیل را په سبب د ګناوونو دې سره څنګه چوي قومونه له ورکو و نتبوا علی قلوبهم ا موږ موهر له گو پزړونو دې باندې قوم لا يسمعون او ذاہی علمدادا چې دې دلک کلام ناوري الله اذا عذاب کوله ورګو چې بوزلونه ولا مہر لگو تلکل قران داګه کلی جهالاک شوی دی نقص علی کمن امبای ها مون بیانو پتا باندې صرف واقعات دا وی نور سنشتہ صرف دا واقعات پاتیشو ولقد جاءتم رسلهم بالبینات او یقینا شک نشته چې راغلي ودي تا پیغمبران د دې پډيرو معجزو سره پډيرو آیاتونو فما کانوا لیؤمنوا پس نو دي چې ایمان راوړلې بما كذبوا من قبل صاغه مسلبه باندې په توحید باندې چې درو جنکړي وا مخکنو خلقو کذلک يتبع الله ولا قلوب الكافرين او داغه دل دا شان دي چې مہر لګی وزرونو د کافرانو باندې بیا ته ہدایت نه نصیب کیږي وما وجدنا لي اکثرهم من عهد الا يمون غونمونتاز اکثر خلق د پا را پابندي پواده باندې وَيَمْوَجَدْنَا أَكْثَرَهُمُ الْفَاسِقِينَ وَيَقِينًا أَمُنُ ذُمُڠَا أَكْثر خَلَقُ دُنْيَا کې فاسقان او نافرمان بادماتون کي ثم باسنَ مِمْ بَدي مُوسَى بیا دې پیغمبرانو نه پس اولي گموڠا موسى السلام بي الى فرعون و ملئه فرعون تاو داغر لحکر تا و ظلمو بها و ظلمو که داغی معجزو سرائن کاریو که اغیت سحروی فنظر که فکان عاقبت المبسدین نوگورا سرنگ بشا انجام فقال موسا ابولی موسی علیہ السلام چه ای بدبخت انی رسول من رب العالمین ز ساحر نیمان ز استادیم در عبد مخلوقات حقق علی الله اقول علی الله ز مضبوط لاریم پدی خبره باندې چنه ویم پاللا باندې الا الحق مگر اشتیا خبره قَدْ جِئتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ اِقْنَنْ رَا غَلِمْتَا اُسْتَابُ مُعْجِزِي سَرَا دَرَسْتَا سُنَا فَأَرْسِلْمَا يَبَنِي إِسْرَائِيلِ نُفریق دماغ سرادا قوم زمان چی بنی إسرائیل دی قَالَهُوِ فِرَعَوْنِ اِن جِئْتَ بِآَيَتٍ فَأْتِ بِهَا کرشتیاتا رات لکڑی پو معجزی سرا نمونت او خیا ان کنتا من السوادقین کئی تو رشتی نی فعلقا سواهو نوکر زول موسیٰ علیہ السلام امساق پلا فیضای صعبان مبین فسناسا پا او اجدہا و اخکارا خامار تجور و نزای دو و اور اویستو لاس پل دا گریواننا فیضایی بے باہو لین ناظرین پس ناسا پا تکس پینو دا پار دا کتن کو قال الملو من قوم فرعون نویغ سرداران و مشران و دا قوم دا فرعون انہا آزا لسا حرن علیم یقیناً دا موسیٰ علیہ السلام کو دیر تجربه کارو یریدو آئین یخرجکم دد دامت دی چې تاسو باسی من عردکم دې ملک ستاسو ناد مصرنا فما زا تعمرون توسو مشورک وید پا حقی قالو ویغی ارجی و اخاہو محلت ورک دل را عرور دل را تر یه وقت پوری محلت ورک دل را وَأَرْسَلَ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ او ليګه په دې هارونکو کی استاذي راوندونکو يا تو کا بكل ساحر عليم چرا ولي تا تا هر یو ساحر جدير ماهر اي و جاء سحرته نو پرگانی راغ لی رالو ساہران فرعون تا اقالو ویوی دراتلو سرا اننا لنا لأجرن بیشکاز مند پارو مزدوری بی ان کننا نحن الغالبین کچری منگا زور ورشو پدی مقابل کی قال نعم او فرعون تی آو وینکم لمن المقربین مزدوری وبس کاوه تا با ما سرا د مقربینونه یې په یو ځای کې وبو قالو ی موسی وې صاحب هران او ا السلام امان تل یا به ته غوړ دی خپل امسا مخ کې و امان نکونا نحنو الملقین آیا بشو مونږ ورزون کې خپل امسا ګان رسول را له الکو پو موساال سلام چې غورده پهلم معل کو کله چرییوورځو ل خپل امساګانې اوورسهحرو ون الناسې نظربانندې وکړه جا کوو پهسترګ د خلکو باندې وستررحب او ډیرې روړو ووج ب صحې نظیم او رات لیو کلو پا دیر لوئی جا دوسرا پخ پل خیال کی وَا وَحَيْنَا إِلَى مُوسَى مُنگا حکمکو موسى علیہ السلام تا عن القیاس واناکو جو وردو دام ساق پلا روی وردو لہ فَيْدَائِيَ تَلْقَفُ مَا يَعْفِكُون او سو چیغیو دغه ټول سامان یې تیر ناله یو او قال حق نحق رشن صفل شانکه او تلما كانوا يعملون او بیکار شو هغه عملونه چې دی کړیو فغلیبو هنالکان نو دې رلوی شاکیس یو فور په دغه میدان کې دېر له چوٹ وتاور او سي وان قلبو سواغيرين او او پرستيشو به اختيارا ساهران سجده كون کې الله تام قالو آمنا برب العالمين ایمان راول پر عبد مخلوقات رب موسی اغزات چرب ده موسا لیسلام و ده حارون لیسلام ده قال فراونو آمنتم بیهیم ہوئی فراون تاسو ایمان راوڑا پا دبان ده قبلان آزن لکم بغیر زمان ده اجازتنا انہا ذا لمکرم مکرتموهو فی المدینة یقینندائیو سازش ده چتا سکڑیو پا دی م سر کې ل تخررج من ااهله د ديمت لب دپه چې ټولجمهشي اوبا د دی نه خلق ددي په په تععامونونه زرده چې پوی بشي د قط نه کوم زبخام مخ پرکوم ستاسولهونه واررج لکوم اوستاسوخپې من خلاف عدل بدل لو سولیبنکم اجماعین او بیا بتاسو پسولیکو ما طول پا جمع زولان با ساتم پا کجورو کی قالو اوویغی انا الى ربنا منقلیبون زمونگ ایس پروانش تا دی بیشکا مونگ باق پل رب تا ورگرزو چی وما تنقم منا او تهنرس بدنګنی زمونږنه اونګې سچلنی الا امننا بی آیات ربینا ما ګرومږه ایمان راوړې باه یا ثنو د خپل رب باندې لماجاتنا کل چر ورسي زمونږ ته هغه معجزي د موسی عليه السلام په لاس ربنا فرع راواره پمنګ باندې دخپل طرف نا صبر وتو په او بوزي مونږه دنیا نه په حالت د اسلام کې وقال الملا من قوم فرعون بیا ويغه متبر او سردارانو د قوم د فرعون اتذروا موسى وقومه ايته پريدي موسى عليه السلام دغه سي او قوم داو آزاد ليبسدوا في الارضي چې بغاوت وکي پزماکه کي ويا زرکا وا اله او غتون پريخه او تا عليه حق دایان پريخي قالوا فرعون سنقتل ابنا و قامها قتلهم بعد ذي زمان ونستحي نساءهم او يريدم بعد ذي زنان اذهب الخدمت طارا وان فوقهم قاهرون او قد ذي زانت زورور وي نمون ذي ذ قال موسى لقوم استعينوا بالله واصبروا وي موسی عليه السلام خپل قوم ته چې مدادو واړې پاللا سره او کلکشه په خپل دین باندې ان ان الارض للله بيشکه دازمکا د الله ځ یورثا م یشاو من عباده الله مالک دې ولكن ورقیه اغا چاله چوغاری د خپل بندیانو نه ولعقبۃ للمتقین او ښه ستعقبد د پاره د متقینانو ده قالو اوزینا من قبل ان تاتی من بعد ما جئتنا وی بنی اسرایو چه موسی علی السلام زمون ګیس مګله تکلیفونه راکړې شوې دي مخکې مخکې استاد راتلونه من بعد ما جې تناو پس دا وی چې تمون ترا غلې الله بخیر کې قال او موسی عليه السلام عصا ربکم ايه لکادو وکم کله چې استاد صحو صلی الله سیدا نظر دا چې رب تاسو وحلاک کی دشمن تاسو وَيَسْتَخْلِبَكُمْ فِي الْأَرْضِ او تاسو مشیران کی پتیز مکا اختیارات تاسو لذر کی فَيَنْظُرَا كَيْفَتْعَمَلُونَ خُدَابَمْدَا اللَّهِ امتحانی گورِ اللَّهِ چِتَاؤسنگَ عَمَلْ كَوَيْم <coughs> وَلَقَدَا خَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَا بِالسِّنِينَ شو رو مقدمات د عذاب یقنان اونیو المنگا پیراونیان پا قادسالے سران پا نقسم من السمراتیو پا کموالی دمیو او دباغون سران لعلهم یزکرون درخواست دید پارا عبرت حاصل کی پا دیبان دی پویشو فا ازا جاعتهم الحسنتو کله خراب لدې تا خوشحالي قالو لنا هذه او به وی چې دا زموږ سره لایق ده و انت سبوم سیئه کچره وبره سې دي تا مصیبت یتوی ارو موسی ومم ماهو بتفالی بین یو په موسی علی السلام باندې او هغه چې سره مرګ الا انما توائرهم عند الله خبردار دديده بدبختی دا لا طرف نه مقرر دا ته چې د توجه نه ناراضی دا خپل عمل ناراضی ولكن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر خلک نه پوهیږي وقالو اویدی موسی علی السلام تا مهما اتینا به من آیتین هر کله چې تراتل کوي موږ ته په یو نشانه او نخسرہ چې تو ته معجزه وای لتصحر نابهم دا سحر او جادو پما نحن لك بالمؤمنين پس نو موږ ستاسو لپاره ایمان راوړونکې پر سنع علیم التوفانا والجرادا والقملا پس را نازل کړمږه په دې باندې دی. توفان ډیرو بو والجرادا وملخان والقملا اسبګې والضفادع او چندخان. وَدَّمَا أَوْيَنِي بَهَرْسَكِ آيَاتِ مُفَسْوَلَاتُ دَعَزَابُ نَو جُدَى جُدَى دَيَو بَلْنَا فَسْتَكْبَرُونُ الْوِي كَلِوَا وَكَانُوا قَوْمَ مُجْرِمِينَ او دَعَقَوْم مُجْرِمَان وَلَمَّا وَقَعَلِ مُرْرِزُو کَلَچِ بَا وَاقِعَشِ وَبَدِي بَانْدِيَوْ عَزَاب قالوا ذي بچېګې کړې يا موسی دعو لنا ربک ا موسی علیہ السلام تسوالک مونږ لا د خپل رب نه بما عهده اندک په هغه دعا سره چې تا ته خوذلیدان اقا سوالک لئن کشبتان نرځا کته لري کو خپل دعا سره زموږ د عذابو لنؤمنن لكا نخام خامن با ایمان راور استاد پارام ولنرسلن ماك بنی اسرائيل او خام خاپری بدو تا سراخ پل قوم بنی اسرائيل استاد وارم وطالبی با امانو فلما کشبنا عنهم الرجزة اللاوی کل چلره ترداسیو نیټی پوری چي دیواره ته اوره سي دو جواندي و پاتيشو اذا مين کوسون پس دغه وخت کبهه ما ته اون کی خپل وعده لره فنتقم نامنه پس مونږه انتقام واوستو د دین سلام موسی عليه السلام د پاره باغرقناهم فیل یم ورکل مونږه ټول په دریاب کې سببی سو بینم کذو بی آیاتنا زکا جدید رو جن کلیو آیاتنا زمم و کانو زم آنا عغابلین اووز آیاتنا آي غفلت کون کی ورسن القوم اللذینا کانو يستدعفونا او په میراث کې ورګم غږ غقم په اسرائیل او تا چې کم زوری کړي شی او په ځمکه کې مشارق الارض او مغاربها مشرق طرف د دغې مصر او مغرب طرف د دغې مصر چې غزمو کې د شام او د فلسطین وی الله تی بارکنا فیها او چې موږ پاوې کډېر خیر او برکت اچولې دې و تمت کلمت ربی کل حسنا او پورشوی اغواده زرفستا چه دیر رشتی نوی و بنی سرائیلو بانده بما سبرو دا پا دیو جا چی دی سبر کلیو پا دیرو مصیبتونو سختو بانده و دم مر ناما کانیسنو او تباو برباد کلمونگا حقا چې جوړ کړی و غي لارې فرعون او قوم داوا په مصر کې أماکانو یا رشون او غچودي چتونه جوړون کې تتان رظیم بسم الله الرحمن الرحيم وجاوزنا بني اسرائيل البحر اפורس تلونگا بني اسرائيل در دریابنا فاتوا على قوم من را ورسید داسی او قوم تا يعقفون على اصنام لهم چې ما په عبادت دخپلو خپل بوتانو کې قالوا يا موسى اجعل لنا الهان وي بني اسرائيل اي موسى عليه السلام موږ له جوړ کړه داسې خدایان داسې خدای کما هم الها دا کس چې زيزفرا خدایان دي فل انکم قوم تنتجهلون وی موسیٰ علیہ السلام یقیناً تا سیو قومیے پجہل کے را گیریے انہا اولائے متبروں ماہم فی بے شک ادا خلق چتا سبینے تباکی دن کے دیغہ دنو چیدی پاگے کے مبتلا او باطل او زائد دے او عمل چی کوي کی قالا غیر اللہ ابغیکم الہن وی السلام آیا بغیر دا اللہن او گورم تاسلا بلسک مددگار وفض لکم علی العالمین او غتاسو غرکڑی پٹول خلق باندی وید انجیناکم من آل پراؤنا او یاد که چوستی تاس اخلاس کلی دو پراؤنیانونا وغی غرقل یسومونکم سوء العذابی چرسول بیتاوستا ناکار عذابونا یقتلونا ابناکم قتلو بیستاوزامن وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاؤُكُمْ او ژوند دې پري خو دې زنه نستاسو او فيزا لکم بلا او په دې نجات کې احسان دې درپ تاسو ډېر لوی پتا سو باندې او وعدنا وَعَدَكْلِ وَمُنْغَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ سَرَادَ دِيرُ شُشْبُو وَعَتُمَمْنَا بِعَشِرٍ او پُرَكْلِ مُنْغَ غِيلَ رَا فَلَسُ نُورُ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَ نُو پُرَشْوَا أَقَوَ عَدَى دَرَبْدِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ سَلْوِيخْشْبِي فَقَالَ هارون خلفنی فی قومی او ویلی موسی علیہ السلام پوخدتلو کې پرر هارون علیہ السلام ته چې ته زما خلیفہ شې په زما په قوم کې واصلح او خلافت دازی چې اسلام وکې دې قوم ولا تتبی سویل المفسدين amar gar tya ban ke dalari da fasad ka un ko walamma ja musali mi qatina kala chara ga musali salam zamunga wa adila wa kallama hu rabbuhum aw اوی موسیٰ علیہ السلام اید ماربا او خیماتا ذات پل چوگو رمتاتا قال لن ترانی اوی اللہ چچر ما نشی لی دے پدی دنیا کی ولیکن انظر الالجبلی لیکن نظر کوا دی غارتا فینستقر رمکانا ہو کدی شو پا خپل زیبان دی وساو په تراني نظر دا چې ته به وې نه مالرا فلمه تجلى ربهه للجبل کل چې رڼا او کړه رب دو او غرتا یعلهو دککان ویګرزاو هغه لران ټوکري ټوکري او پريوته موسا سلام السلام بيهوش کله م افاقا کله چې په هوش باندې راغله قال سبحانك نو یوی چې الاط پاک ذاتی تطویله کا زوا پس کې کوم د خپل خبرې نه اروجو کوم تاتا وانا اول المؤمنين او زاول ذ یقین کوونکو نه هم خبره چی تنشی لی دی پا دی دنیا کې قال یا موسیٰ انی استفیتو کعلن ناسی وی اللہ چی اے موسیٰ علیہ السلام یقیناً تماو چتکڑے پا خلقو باندی برسال آتی پا خبل پیغام سراج نبوت میں در کردی و بی او چی تا سرمی خبری کردی دی فخوز ما آتیتو که نواخلا تورات چی در کل امیتاتا و کم من الشاکرین او شاز ما ده تابدار و خلقنا و کتبنا لهو پی الالواحی امونگلی کل کلیو دل پدی تختو دو تورات کی من کل شین موعز وطن دهر یوشینه عبرت و نصیحت و تفصیل لکل شئن و باقی کی وضاحت و دهار خبر ضروری فخوزها بقوة نواخلہ دا تورات فعمل سرا و امر قومکا او امرک و اخب امر القوم تا یا اخوزو چیغی عملو کی پدی خیستا کتاب باندی چیٹول احسن دے سا اری کم دار الفاسقین او زبو خیم تاستاکور فاسقان خلقو چیغا جان نم دے سا اسرفان آیاتی اللذین اے تکبرونا فلردی خازب اڑو ذَكْرِ ذَخْپلو آیاتُنُنا غَکسان چاری لوی کی پزماکې بغیر الحقین او حق ورسره نشتا په باطل باندې لوی کی وینيرو دي هر قسم دلیل لا یؤمنو بها نَیَقِن نکې پاوې باندې او كوي ندي لار دو هدايتو لا يتخذوه سبيلا نني سيغيل لار لار وان يروا الغي او كوي ندي لار دو گمراهو دو سركش يتخذو سبيلا نو اني سيغيل لار خپل لار اخبال دين ذلك بن نو كذبوا داده دیو جنا جدید رو جن کردی آیات نظمنگا وکانوان ها غاپلین او دیداغینا بی پروائی کونکی دی واللزین کذبو بی آیاتنا اوغا کسان چې رو جن کی آیات نظمن ولقاء ال آخرتی املاقات داخره تو چې قیامت ته حبتود اعمالهم نو برباد شو طول عملو نده دی حل یجزاو نا الا ما کانو یعملون دیلا سزا نشی ورکوله مگر داغی عملو نوچ دی کردی واتخذ قوم موسا من بعدیه او جور کده اقام د موسیٰ علیه السلام پس د تلو د دنا کوئی تور تا من حلیه هم ده وقت پلوس روز پینونا عجلن او چې سخه رو بدن یه و له خوار او ده غد پار آواز و علم یه رو ای دی دوم انه لا يكلمهم جد از خېری سره خبري هم نشي کولې ولا يهديهم سبيلا او ندي ته هدئت کول شي د سوي لارې اتخذوه او د سخلې لپاره عبادت سره او دي ظالمانو مشرکان ولم ماسو قطعا فی عیدیهم کلچ دی دیر ملامتشو فدیس خسرا ورعو انو او پوشو چمونگو مراشویو قالو لیلم یرحمنا ربنا نویوی کچر رحمونکو کمونگ باندی رب زمونگا و امونگ تی بخنو نکلا تا دیگونا لنکونن ننا من الخاسرین شبا مونگا همیشد پارا دیر زلیلی ولما رجا موسا الی قومه او کلا چې پس راگ موسا الی اسلام پل قوم تا غضبانا چڈکو دو غسینا اسفن او دیر غمجن قالوا وي وبئس ما خلفتموني من بعدي دیر بد دغه کار چیکړی تاسو رستو زمانا عجلتم امر ربكم تاسو تلوار کړل د حکم او فیصلې طرف پلنا وقال القلوه او کیخذ تختیذ توراته وخذ برأس یخیهم او او سر ضرور خپل یې جرهو الی چې ځان تیر اخ کو غالبنا امه او هارون علیہ السلام چې از زیاد مرزما ان القوم استضعفوني بیشکې دې قوم زو کمزورې کړې و او کاذ او کومو سره مقابله کوله ننځدی وا چې زی قتل کړی وي فلا تشمت بيل الاعدام تمخ شعلوا ما باندې دشمنان ولا تجعلني مع القوم الظالمين او مگر زوما دقیقام ظالمانو مرګ غره قال رب اغفر لي ولي اخي وي موسى عليه السلام په دعا کې چ ارابا ماتم بخناو کې او زموږه ډیر تروم په داخلنا فی رحمتک او داخل کې مونږه په خپل رحمت کې وانتا رحم الرحیمین او ته د هر چا نزیات رحم کوونکی ان الذین اتخذوا العجل ا بشکا کسن چې نیولې را په خدای ته سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ زړه چېूबर اسې دي تا قہر او غضب د خپل ربنا او ذلۃٌ فالحیاتِ الدنیا ذلت او رسوایی په دې دنیا کې وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ او لاَ سزاور سِزَاوَر كُمُ نَغَا وَچاتا چې په دین کې د ځان نه جوړول کې وَالَّذِينَ <اللزین> هَمِلُوا السَّيِّئَاتِ اوه کسان چاملون اکڑی دو شرک و دو کفر و سم تابو من بعدها اب یا تو بو باسی پس داغینا اگر کاغا پا قتل دو نفس سرئی و آمنو ایمان روڑی پا اللہ بانده اِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورُ الرحیم. افستا او ویشګر پس د دې توبې خامخا بخون کې مهربان دي ولما سغت اموس الغضب او کلاچ کې نستاد موسی عليه السلام نا غصا او کلارشو اخزل الوهه نور اوی تستې تختیذ تورات وروغ موټي او په نسخه ها هو للذین او داږي په مضمون کې هدايت او رحمت او خاص داغي کسانو د پاره هم لريبي یې يرهبون چېږي خاص د خپل رب نه يره کوي وخته هم او 70 رجلا او غره کرم صلی السلام د خپل قومنا او یاتنا لمی قاتنا د پاره د ملاقات زمونږه پکویتور کی فلما خذتهما الرجبته فسركلا جنول اغیلرا زلزلی د به د به د وجنا قالا وي موسی السلام ربي ای زعما ربا لو شئت اهلكتهم من قبلو کچرستادائی رادوی چتا تا حلا کول دی لرا نحلا کلی با دی امخ کد دینا چکل اسقی عبادتی کو و ایعا یو ما لرهم اتوحلی کنا بیما فعلا السفحا و مننا آیات با حلا آغا کار بانده چکل ده چرتا جاہی لانو پا بل سوک نشی نیوالی اینه یه اللہ فتناتو کو نده دا مگر صرف ستا امتحان تو دلو بیها او تا خطا که پدی سر آغا سوک چو گواری او تو توفیق ور کیا چیلنج تو غواړی انت ولی عنا حاجت رواي فغفر لنا پس بخنه کوی مونتا زموږ د غلطي او خدای ورهمنا او رحم کوی په مونږ باندې وان الغافرین او تدیر زیات به تر بخنه کوون کې زار چانا وکتب لنا فی هذه, هذه دنیا حسنه اولی کی زمونگا پنم باندی فدی دنیا کی غوچت مرتبہ و پی الاخرت او پاخرت کې هم انا حدنا الیکا زکچ مونگا روجوکو اتاتا توبو باس اتاتا قالاوی اللہ عذابی اسویبو بیہی من عذاب زمان داسی دی اوی اللہ عذابی اسویبو چه رسوم دی لراخو آغا چا تا چه زمائی را دوشی ورحمتی وسیعت او رحمت زمائی دا سیده دی چه رسید لی دی هر یوشی تا فسا اکتبوها نیقنندغ مرتبا زمقراروما للذین آز کسانو یتقونا چ دغېدا صفاتو نه دی چې ځان ساتي ز شرک نه ويو ته او کوشش کی د خپل پاکوالي قدمه علی او قدم بدانی والذین وکسان یهم بیات نه یؤمنون جزئی زمو بیاتونه باندې یقین کوونکې دي الَّذِينَا <اللزی> دَاغَكَسَانْدِيَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ چه غیطاب داری کئی داستی او پیغمبر چې رسول هم دے نبی هم دے او امی دے پیدا کی دنکه دمکی دے الَّذِي <اللزی> ها پیغمبر اجدونهو چه منتده دی یهودو اغلرا لیکل شوه په خپلو سفتونو اینده هم خپل ځان سرا پی التورات والانجیل پا تورات کیوم دا سفتو پا انجیل کیوم اغداو یا امرو هم بالمعروفی چی دا پیغمبر با امر کی خلق تا په توحید و سنت و یا ناوان المن کری امنی کئی با خلق لرا د هر قسم کفر و شرک نه ویحل لهمت طیباتی او بیان بکی خلق تا چه حلال شود دید پارا صفا سترا سیزونا ویحرمو علیهم الخبائسا او بیان بکی دیتا چه حرام شتا سبان دی گندسی زونا ویدانهم اسرهم اولی بکی دینا او هغه صح تحکام او هغه غلال علیهم او هغه زګانی چې په لازم شي وي په لذین آمنو به فسح کسان چې ایمان وروړي په دې پیغمبر باندې وعزروه او د احترام کوي ونسروه او د مدد کوي وَاتَّبْعُ النُورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَاهُ او تابداری کی داغیرنا قرآن جنازل شوه دسر اولائک هم المفلحون ندخ کسان چی دی ام دی کامیاب دی اغوچت مرتباد دی دا قلی آئیو الناسو کلچ راغی دنیاتان و اعلانو کو وایا چئټو لو خلکو انی رسول الله الیکم جمیعا زو ده الله پیغمبریم پیغام رولید الله تاسو ټولو ته تا کولی دنیا ته او قوم تنه هغه پیغمبر ده الزی ملک السماوات والارض عربات آسمان نو دزمو ده هغه ځد استاذ يم چې هغه له رات شهید د زموکو ده لا اله الا هو او پیغام دار چې نشته بل حاجه تر بغیر د الله نه یحي و يمیتو صفاتونه د الوهیت خاص تعودی چې جونځکی خلک او ملکي خلک نَفَا نُقْسَان دغه په اختیار کړې فهمو بالله تاسو ایمان راوړې په دی الله باندې او رسوله النبيل امم او په پیغمبر د ځواب باندې چې نبی دی امي دی الزی یؤمن بالله وکلماته هغه پیغمبر چې هغه پخپله ایمان راوړي الله باندې او د الله په ټول احکامو او تبعوه او ده ده تابداریو که هر سنتو لعلکم تحت دون میکنان کامیاب شه و من قوم موسیٰ امتن یهدون بالحق او بازی ده قوم ده موسیٰ علیہ السلام نهم و ده امت کی شامل شو دانسیو جماعته چه بیان کی خلقتا د حق و او اسلام و به یعذلون او پزی باندې د خپل ځان اسلام کوي وقد توانهم 13 عصبات وان امم امونګه تقسیم قراری لران دولس خانیدانو نه چې اممتونه ته نه جوړ شو ذات عزت تقسیم او وحینا الی موسی مونږه وحیکړې وا السلام ته اِذِ اسْتَسْقَى قَوْمَهُ کله چې وګغښتې وې د ناقام ددو انزر بیاسا کالحجر هغه وحیدا وا چې اوه په خپل امصاب باندې او غټا وی والا فم بجسد من حسنته عشرت عینا پس راودانګل دا غي غټینه دولس چینو قد علما کلو ناس مشربهم او یقینن پی جند له هر یوی ډلې زیدس کلو خپل وزللنا علیهم الغمام مونسور کلو په دی باندې دواری ازی بنزلنا علیهم المنن والسلو او مون نازل کړيود دي د خوراک د پاره په دی من او سلوان یو قسم ترنجبین او مالزان کلومین توی واتی ما رزقناکم اویلی مونگا چخره پاک او حلال اگر زف در می تاسو تا او ما ظلمونا الله وی کم کړي ولیکن کانو ان غصوم یظلمون لیکن شودی خپل ځانونو سره نقصان کوونکې فزقیل له مسكن واعذ القريه او یاد کا چې ویل شودی ته جزئ اوسه په دغې کلی کې په دغې خارج د بیت المقدس کې وکلو منع هي شیتم او خریز زینکم دې چستا سوخه هي الله لا يخلل ملک ذرك وقوله حتوه او وایچ یالا بخنه غواړو د گناونو وذخلل بابا سوجذن داخل شه دروازې د دې جمعه تاج باجزه سلام نغفرلکم خطوی اعتکم نو بخنه وکم تاسو تاسو د گناونو سنزید المحسنین او زیاد زیاد بورکم عجر او ثواب و نیکان و خلق تا فبدل اللذین منهم فس بدل که اغا کسانو چی ظالمانو کدی که قولا اغا ویناد اللہ غیر اللذی قیل لهم بغیر داغینا چی دی فارسلنا علی امرجزم من السمائی پس راولیگمون پدی باندی او قهر او غزب دا اسماننا بیما کانو یزلمون تا پس او افداغی چودی ظلم کون کی اخپلو زانو نسرا بسم الله الرحمن الرحيم پس عن القريه التي كانت حاضره البحر تبوس قاضي بني اسرائيل ونا دخلت عليه جواب غاضت ترياب زيادونا في سبتي کله چې بعضې کو پررض د استعدیم عدیمطان یوم صبتهم مسببتې شان کله چې راتل بديته معیان دديوررض د خالي ددي باې په سر د غو په یوم معلهتونونه او غ و چې نه لاتاتیم کذالک نبراتل دیتا میان دغسی نبلوهم بیما کانو یب سکون امتحان کو پدی باندی پسوپ داگی چنا فرمانی کلیوان ویز قالت امتم من ام او یاد کے اغا وقتو او جماعت دینا ذمتا یذونا قومن الا و مولیکهم وليوا نسیت کویدس یو قوم تا چله هلاکی په دې دنیا کې او معذب او ماذابن شدیدان یا با صبر کی کې عذاب سخت قالو معذرهن الی ویغه مبلغینو چې مونږه وزر خکارکو ربستا ستا پر الله مې تقون او شېد چليزان بچ کیږي جرم نه فلمہ نسو ذکرو به هر کله چې پریه هوځه او نسيت چې کله شی او دي تبار بار, بار ان جینا اللذینا ينہاون عن السوء بشکل منغا کسان چری بمانہ کولا د گنانہ وا حزن اللذینا ظلموا او نی ول منغا کسان ظالمانو بیاذاب مبئسین و یو عذاب دیر بثررا درایو عذابو بما څهاب دا ری چی خلک ورزي کړی و ما ام علماء هو عنه کلا چې سرکشي کلا داري حکم نا چې منا داري نه قلنا لهم کونو قراتن خاصين نوې مونږ دی تا چې شه شادو ګان ذلیلہ چې دابل عذاب کا ځنه او یاد کا چې اعلان کړی دی ربستا نه با سن علیم لایومل قیامتي چې خامو خبره لګي الله دې باندې سر قیامت پورې اياسو مهم سو العذاب دسي خلقه دسي بادشاهان چې رسی ودی تابع د عذابونه ان رب کا لسریع نهقام بهش کرب ستادر سر عذاب ورکون کړي انه لوفر رحيم او بهش ک الله بخشش کونکي دی مهربان فقد عنا علم ام الارض امم ما وجدا وجدا كل من دي دره پزماکه کی ټولي ټولي من هم صالحونا بعضي پذي کې نیکان خلق دي او انه هم دون ذلك بعضي پذي کې غير خلق دی وبلَوْنَاهم بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ مُنْغَذْ مېختونه کړې په دې باندې کله که خوشاله سره او کله په تکلیفونو او په سختو سره دالم يرجعون تخصص دا دې په تروجو چنل ته راجو کی پهلقامم بعدهم خلفن باتش و رستو ده دینا نا اهل خلق و رسول کتابا جوارسان جور شودا اللہ ده کتابا یا خضون عرزل آزل ادنا او اخلی دی باقی کتاب باندی سامان ده دی جند دنیا ويقولون يا واي خلقتا سايغه فارلنا ثم تبا بحنا وكريسي الله غفور رحيم دي وياتهم ارز مثله او كرشد دي تا دغه سیمال عدالت يا ياخذونه اخد ريل انکارته نکي المیو ظاليم ميثاق ایا نو هغه څه شوی په دې باندې په خاوا ده تورات کې الله یقول ان الله الا الحق چی دی ونوي دلته حق کې مگرشتیا خبره او دراسو ما فيه او دله ستل کړي ادارې احکام چې په دې تورات کې وَدَّارُ الْآٰخِرَةُ وَخَيْرُ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ قُرد آخرت دیر بہتر دے خود خاص داغت چاد پارا ازدان بچکڑی دی دنیا نا وَفَلَا تَعْقِلُونَ تَسُ دُمْرَ سُوچ نَكَوَئِ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ اَوَا مزبوت لاسونه اجولي دې د الله کتاب ته واقع هم صلاتا بابندیکې د عمل منځو الا نذير اجر للمصلحين الله اذا مصلحين دي موږ نځای کو اجر د دا داسې مصلحين او خلق پهېزو نتقن الجبل او یاد کا وختو که روچت که منگا کوئی تور غر لرا موقع هم د پاس دینا که انهو ذلتن وشان ده وریزی وزنو انهو آقیم بهم او دی یقینو کو که ده غر په منگ پاندی را پری وزی کوم ما تینا کم بی قوة چواخل اغطورات جرکل میں تاستا خب محنتاو مشقت سرا وزگرو ما بیئیم او یاد که وستا که اغصو چپدی کدی لعل لکم تد تکون ایخنان تاسو بچه دا عذابنا ویدا خضربتو کامیم بنی آدما او یاد کا چرا پیدا کلو ربستا دا بنی آدمو من ظهورهم داغید شاگانونا ذرریتهم کول اولاد دی واشهدهم علان خسیم او گواحانی اکرو پخول زانو باندې و دی عقیدہ علستو بی ربکم وی اللہ دی تاجنیم زستاس ربو قالو بلا وی دی آتو زمان گربی مونگ دا دی خبر اقرار گو ان تقولو یوم القیامتی دی دیدی دی پار آغس کیوا جتا سونو آئے پرد قیامت باندی انا کننا انها زاغابلین تیقنن مونگا خو دا دی مسلین او دا دی آقدینانو خبر او تقولو او داو نوائے انما شركوا باونا من قبل جبشك الشرك له ومشران زمانا مخي زماننا وكننا ذريه تمم باذين امونغ اولادو فسد ديننا تغي ثبداريوم کولا امون تغونا انستديه اف توليكونا بما بعد المقتلون يا څومره هلاک اوذاب راکې موږ لپاره کار چکړل څومره ادي باثيل پرستو مشرانو وګزاړل کانو فصل الایات الله وی دا څومره سره بیانو آیاتن خپل کې دی په پوښي ولا او دی واپس چې د خپل بَطَلَ عَلِيم نَبَ اَلَّذِي آتَيْنَا آيَاتِنَا او وُلُولَ پزی باندې خبر او حالت د هغه سړي چې ورکل او مونږه دا ياتونو خپل فن صلاحه منها ناغلق او تو دغې د عملنا پات باو شیطانو وَأَوْ لَقِدَ فَدَ بَصِي شَيْتَانًا فَكَانًا مِنَ الْغَاوِينَ وَشِيْدَ دَقُمْرَحَانُ وَخَلْقُنَا وَلَوَ شِئِنَا لَرَفَعْنَا وَبِهَا أَلَّاوِي كَجَرِمُنْغَ دَا خَبَرَ فَخَوِي جَدِي وَجَدْكُو فَدَيَا تُنُسَرَانُ وَخَامُوا خَامُن بَوَجَدْكَرِو فَدِي سَ ولكنه اخلد الى العرض لیکن اغه زور پیدا کو زمو کی تا توجه او کلا دنیا تا پتابه حوا هو اروا نشه په خپل خواہش او طبیعت پسی په مثلو کماسل القلب بس حالت ته دو او شاند حال ز پیش ان تحمل علي الحس کته ضباو ک په د باندې نو سالنده کئ او تترق هو ال حس او کبريه د در سینوم سالنده کئ ذالک امر القوم الذين كذبوا باياتنا د ایوازه د حال نه دی بلکې د حال د زهره غقوم درو جن کی آیاتو نزمنګه دنیا اخلی و دن پری دی فقصو سلقصصا بیان کا پدی باندی دا واقعاتو لعلوم یتفکرون تو دی دید پارج دیفا کی فکر او سو چکی سا آمسلن القوم اللذین دیر بات دی حال او مثال داوی قوم کذبوا بیااتنا چې دروژن کوي آیاتو زمونږ غواه نفوسم کانو او خاص كله زانونه سره ظلم کوي ميهدی الله او هو المهتدی اقسوک جل او تهدایت کی هغه باشي پسملہ ممن یضل الا عاصوکه چله گمراہ کی فولائے قوم الخاسرون زړه کسان ډیر ذلیل دي او خراب دي ولاقذ زرنا لی جننا ما کثیرا من الجن والانس او کیننمغه پیدا کړی دې جهنم دپارا ډیر د پریانو د بندیانونو نهه لهم قلوب لایقون بها دې سره د ځورونو شتا چې پوو په کې نشته نه پوېږي پاره سره د دین پراز باندې نه پوېږي ولوم ائن الله یسمعو نبیه او د دې سره ستر گشته پولیس لن کې پاره سره ولوم اذان الله اسمعو نبیه او دې لپاره وګو نشته دې فورې دل نکي پاره سره اولائی که الانعامی تا خلق پشاندر ڈنگرو دی بل هم اضل و القداغین هم زیاد گم رہا اولائی الغافلون تا خلق دی چیزانی نا خبره کھڑیو د دیننا وللہ الاسما والحسنا اغدین دغه چې خاص الله لرا نومونو صفاتو نزيدیر خوښتا قدعو به ها رامدت کې الله لرا پد خپل نومونو صفاتو نصرہ دا به تر وسیله ده او زر الزینا یلحدون فی اسماء او بریده الکسان شریک اجر و کی د الله په نومونو کې نور نمون سره اوزه کئیم سویج دونا ما کانو یعملون اما خواب سزاور کدی شیداغ عملون او چلی کدی دی و من من او باز داغ چانا چې من پیدا کدی دی امتن یا جماعتشتان او میشه بای پکنیا که یهدونا بالحقیم چ دعوات پور کی خلقتا دا وی حق و خبرو و بیا عدلون او باری باندي با و خپل ځان اسلام کوي او الذين كذبوا بیااتنا او کاسان چې د دې په مقابله کې دي درو جنقي ایتو نزمون غسن استدرجوم الله وی پدامه دما ني سم من های ذی العالمون په داس طریقات چې دی وکور نشي چې د عالمون غرانې سي بلکې دوی د امون غ ترقیکو په عملی لرم او مون مهلت ور کوزی لرا انکه دی متین بشک الله وي زمانه ولډر مزبوطتي او لم یتفکروا <تصفح> دې نقصان درې ای دې سوچ نکوي په دو خبرو کې مرا به صاحب ایم من جننه چنشته په صاحب د دې پوری چې دا پیغمبر دی اسې وان توبو انه ویلا نذیر مبین ته خپل څه په اړه نه دراغلې مګر يرون کې د او دویم سوچ الله بو کی او لم ينظرو ادي فکر نکي په ملکوت السماوات والارض په دی عجيبا دليلونو د او د سمکو کې او ما خلق الله ومن شيء ان او سوچ نکي باغه سکه چې الله پیدا کوي هر یو شی يَكُونَ قَد <يُؤمنون> بأن ناسا یکون قذق تراب اجلهم او په دې کېم سوچ نه کوي چې شاید نژدی وي هغه نه قیامت ته په ايي حديثم بادا او يقمنون په کوم خبره دین باندې پسته قران نه بدی يقينو کې مَن يذل لل الله اغا سوک چل لئے گم رہا کی نبی داغد پارا سوک رہنمائی کونکے ویدرهم فی طغیان ایم او اللہ پریدی دی لرا پریخ پل سرکش ہے کی او گم رہے کی حیران یسالونکان الساعتے تداوی پریشان ایدا چې بیا بیا تپوس کیسټانه د قیامت ایان امرسا کنه ورایي کله بیرات ذلذې كله تو عین نو علم عین در ربي بیشکله هم د قیامت زما د رب سره ده دا وی جلی ها, ها نبخ کار کیدی درا په خپل وخت باندې الا هو مگر صرف الله تقولت فالسماوات والارض دی ترون شوهه او پر شوهه یلم د قیامت پاسمانونو وال او پسمکو لا تاتیکم الا بغتتن نو برازي تاسو د قیامت مگر ناسه یسالو نکادی بیاستانه تبوس کی ګان نه حبیو نانا دغه څه چې په کوشیش کې د قیامت یا خبرې زوینه ولینما علم عند الله اوه یوته چې به د قیامت الله سره دی نېما څه د دې لمشت دی چې څنګه دی انېما څه د تاریخ لمشتان ځکه مو قرار کو بلکنه اکثر الناس لا علمون لیکن اکثر خلق نه پويږي د الله په حکمت باندې کله عملیکو لنفسي نفع ولا برر وایو تا چې زه خپل ځان مالک نیمه نه خپل فائدہ او خپل نقصان بلکې نه فو نقصان د لاپختګ کیږي الا ماشاء الله او مغر اقر کاریږي چې الله او خشي ولو او کچره زپویده په غیب وسې زنو لستکسرتو من الخيرين ما په ډیره راځه ما کړي وي ځانله د دنیا امام سن یسو او انا ورسید تاس تکلیفون ان انا الا نذير و بشير نمزه مگر صرف يرون کیا چانل چې انکار کوي اخوش خبری ورکون کې ان کې لیکو چې يمنون ضعفا لپاره ایمان راوړي والذي أنعمت خلقكم من نفس واحدة چتا پیدا کړی دی یو تن بجالمن ازواجهم آبې دا کړی وای داغه نفس نا بي بي داو لیا سکنا اله د دې ارام حاصل کی دی سراب دنیا کی فلما تغشا حملت حملا خفیفا نحال ده جنس انسان داده چکلہ پردی تا کی حملت حملا خفیفا حمل واخلی حمل سپکو ممرت بی گرزی را گرزی باغی سراب ولم اسقلت عوا الله ربهما کله چې دا بوج معلوم کیږي خپل ځان نه د دوړ پر یاد کوي الله تعزا خاون لين اته تنا صالح هل نكونن من الشاکرین چې الله کزارہ کوم تاروغ موټ بچي نو موږ همیشه ستاتاویدار فلما آتاهم صالحا كذلك ورك الله دې دوار ولا روح موت بچي جعل له شركا تامرو بلار اوگزي الله له شريكان فيما آتاهم نعمت کي او پاري ولت کي چله اور کله دې دوار ولا بيبل تنسبت کيم اتحال الله وما دیرو چت تے او پاک دے دا غینا چی دیئے و سر شرکی او یو شرکونا مالا یخلق شے ان آیا دی شرکی اللہ سر حوا چاگیس شے انشی پیدا کولے وهم یخلقون او پخپلا محتاج دی پخپل پیدا عشق اللہ تا و لا استپیعون لهم نصرن او غیتا قد نلری دی لرا دم عدد و لا انفسا هم ينصرون انا غیتا فلزا نمداد کولشی و ان تدعوهم الى او کتراؤ بلی دی مشرکان لرا هدایتا لا يتبیعوكم نتابس نرازی سلام علیکم ادا او تمو هم برابر خبر ایا 50 باندې کو دعوت ور کې دي تا هم ان تم سوامتون بیا تاسو دې نه خاموشې اذن معنا او ان تدعوهم مشرکانو ایموشریکانو ک تاسو راوبلې دي خپل الہی او لره دparagraph خپل نفی او بدی لای تبيعوكم صف خبره نمنې او شي قبلو له برابر د فتا صبح باندې اک आवाज وکړی تا او يا الذين خاموشين ان الذين تدعون من دون الله بېشکه کسان چې تاسو وتا اوازونه کوي په خپل حاجاتو کې بغیر د الله نه عبادت داغه استاسو په شان چې بنديان دي فذعوهم چې صبر یېږي او ازو کې د استاسو قبولیتیاو کې ان كنتم صادقین کچرتا زرشتینیه الہم ارجونی يمشو نبیان اې د دې په اړه پیډي چې دی ګر زیږرګی په هغه سره ایدید انی اپتشون لبی <سؤال> ها آید دید پار لاسو نا دی چیدی انی ولکی پا غی سران ان لي ام آه را آئی نویبسی دو نبی ها آید دید پارستر دی دی چیدی لی دلکی پا غی سران <سؤال> ان لی ازان نویبسی دنی سماغن لبی ها کديی دلکی پا غی سران چه تا بولی دعو شرکاکم وائی وطان ستسو دمرک لکی رو بلی داخل خدایان سمکی دونی او بیازمہ بندو بسوکیم بلاتون زیرون ماتا محلت مراکوی چسکول شینوکیم بولی زبادی مضبوطیم این ولي بیشک از ما مدذگار الله ذی نزل الکتاب اعظم چیزومره لوی لوی کارونه کوي نازل کړي دا قرآن او هوه تول الصالحین او غزی موعری پاکو بندیانو د hebatه ولذینا تدعون من دونه او کسان چې تاسو اوت اواز بغیر د الله نه لا استطیعون نصرکم اړې طاقت نه لري تاسو د امداد ولا ان قصو سرون انکه په لسان اندات کول شي چې زن خلص کی وین تدووم الاله لا اسمعو او کترو بلی ذیلرا په طرف ته هدایتو وزیناوری ستا خبر او ستا بیان او ترا همي انزرون ایله کا او تویني دی لرا چې ګوري تا تنير نه او هم لا يفسرون لیکن دی لزل لی نشي کولې ستا حقیقت کې وزل عفو نو عادت کا خپل ځان د معافی سره وامر بالعرفين او امرک ودی تا په توحید سرا او عارضان الجاهلین او مخوار واد جاهلان دي دي دي او خلقنا چر سوای د دې پر خدای لایځه وای او کجری ورسیتات د شیطان د طرفنا سه اوا سوا سوا فاستعذ بالله لا غيلاج ذره چې پنا واړه د الله په زړه سره زدونه انه سمي و نلیم بيشکه الله اوري ارسو او پوهه درچا په حل باندې ان الذين اتقوا کسان چې بچ وبچکړي د شرکنه اذا مسهم طي فمن الشيطان الله دیتا سخیال او سوا سوا صاد شیطان تذکرو نو الله یاد کی او عوذ بالله وی زیرا مبشرون پسنا صادی پرانا کی شي شیطان د لغز شنه بچي و اخوانهم او کوم چیرونه د شیطانانو دي یا مدونم پلغی ناغی راکا کی دیل راپدی گم رہے کی او پسر کشے کی سم ملائق سرون او بیا پیلنکی کوتاہی نکی اکا بلعام چشو اذا لم تاتهم بی آیت او کلا چتا دیتا را نولا غمو جزا چی دی غختوا قالو نوائی تاتا لو ولې له خاص دغه معجزه رانه وړه چې مونږ د تویل وې دستا معجزی معجزي وي او خاص معجزه چې مونږ ته تویل یاد رانه وړه ولو ته وای نوات طبيب مایو ها الایم ربی زمای اختیار کې نشته به شګه زو خو تابداري کوم داوی قران چې وه کولې شما ته طرفه درپلنا هازا بسوائی رومی ربکم ده قرآن دیر معجزی دیم هر یو آیت دی معجز دا در طرف آده ربستا سنا و هودن او دی که هدایت دیم و رحمت اللی قومی یؤمنون او ده قرآن رحمت دی دا قوم دی یقین کی پا دی نزکا اللہ عطب بیانی فیضا قرآن قرآن و فستمعو له کلا چه قرآن رستلشی که اپ منزکی او که اپ خطبه کی او که اپ تقریر کی فستمعو نو نوغکی ده دی تاریر پا غور سرا با او چپ شه لعلکم ترحمون نویخنن تاسبان دی ورحم و کرشیم وذکر رب بکا فی نفسی کا او ذکر کواد افل رب و کې کی کواد اصل ذکر دی جریا پکنی تذر روان وخی پتن پاجزه سرا و پرو رو باندی پاجزے سرا او پیر یری و دون الجهری او آواز مراو باسا من القول پخلی باندی بِلغُدُو وَالآسْوَال اوزکر د پاره وخت نشتا هر وخت کې کو سحری او کو مازيګري ولا تکم من الغابلين د ذکر مطلب دا دی چې مو کې غاد او غافل خلکونه ان الذين عند ربك بشکه ملائکه او جنزدي رب ستاسو سره په مرتبه کې دا یستکبرون عن عبادته اغه چرې لوی نه کی ځال الله غره عبادت نه دا دقیزه زر عبادت ته او یسبحونه همیشت پر الله حمد ثنا وای دې ته جبې عبادت ته ولہو یسجدون او خاص ته الله تاسجدی کن کی دې ته بدن عبادت ته Asom ddriu aallah bà det una cabezada ال